«Коли це було і що вона хотіла від тебе?» «У п'ятницю ввечері, напередодні нашого весілля, вона хотіла на мене подивитися». «Подивитися? Так. Вона хотіла на тебе подивитись?» «Я так і сказала. Вона на тебе подивитись?» «Минуле не може надіслати листа майбутньому і попросити зустрітися». «Так не буває. Дві далекі одна від одної галактики не можуть зійтися, щоб просто подивитись одна на одну. Це абсурд!» «Він хотів би, щоб це виявилось абсурдом. Стоп! Вона ж і його запрошувала у п'ятницю ввечері перед весіллям. І що б це мало означати?» «І все? Просто подивитися? Наскільки я знаю Зоряну?» Ми поговорили. Що вона тобі сказала? Шкодувала, що не познайомилася зі мною раніше. Вона щось тобі сказала про себе чи про мене? Сказала. Останнє рятувальне коло пішло під воду. Нещивний удар бомрангом повернувся проти нього самого. І що саме? До того... Як випила, чи після того? До того, можу собі уявити, що вона говорила п'яною Що ви створені одне для одного Що я ніколи не буду щаслива з тобою Що варто їй поманити тебе пальцем, як ти Нудьга поклала йому голову на груди А ти гадав, що я тебе відпущу? Можеш не вдаватися в подробиці Добре Що ти тут доброго бачила? Це нічого, що я підвищую голос Нічого Нічого про голос чи нічого доброго? Ти не винен Кожен сам відповідає за свої слова Хоняк А хто тобі сказав, що я почуваюся винним? «Мені так здалося!» Владу хопився за спинку крісла, в якому вона сиділа, і впритул наблизився до тієї, що сиділа в дзеркалі. «Ти помилилася!» Прохрипів він і гордо попрямував до дверей. Тобто хотів попрямувати до дверей, але не випадало залишати двох жінок на самоті. Невідомо, до чого вони додумаються, отак сидячи одна навпроти другої. Річка вилилася з берегів і випарувалася в небо. Білий-білісінький тополиний пух спалахнув вогнем і враз почорнів. тремтяча рука потягнулася до води, але знайшла лише суху пустелю. Влад ручко сів, аж рипнула ліжко, і потягнувся за цигарками. Був радий, що вона ні про що не питала. Не знав відповідей, не знав навіть запитань. На кухні біля холодильника стовбичив Олександр. У бандані з нашийником із бісеру «Стильний пацан, нічого не скажеш». «Маша ніколи нічого не варить?» А Влад хвилину намагався зрозуміти, чого він від нього хоче. «Не варить, ніколи нічого, уявляєш?» Сказав він нарешті. І поставив електрочайник Під струмінь води Коли у влада прокидався апетит Бажано було його спочатку Нагодувати А потім ставити різні запитання І що ти їси? Увімкнувши чайник Влад витяг з морозилки Пачку пальменів Не повіриш Пальмені зранку до вечора Жах Х Олександр спохмурнів «Жартую я, жартую. По тобі не скажеш, Олександре?» «Можна, Сашко?» «Ні, Олександре, ти вже дорослий. Так от, твоя сестра, якби щось сталося, не забудь про неї, домовились. І чому ці пальмені завжди розкривають свої чубки? Їсти просять, чи що?» Мені не подобається твоя заява. Мені теж, але що поробиш? Поки тебе не було, я заходив у її кімнату. Вона сиділа ні жива, ні мертва. Що сталося? Подай тарілку, оту кришталеву. А Влад вийняв останню порцію пальменів і поколотав шумівкою у баняку. Ще один пельмень прилип до дна, Довелося насильно його зішкрібати Але коли він появився на світ Божий То це вже не був пельмень, А так, сумна пародія Ти не слухаєш мене, Володимире Григоровичу Моя сестра не виглядає щасливою з тобою Влад відклав шумівку і по те року Їсти будеш? Марія полежала, потім встала Обійшла спальню кілька разів, сіла і, зануривши пальці у волосся, налаштувалася чекати. Якоїсь миті вона піймала себе на тому, що розкачується назад-вперед. Намагалася зупинити цю хитавицю, але нічого не виходило, тільки пальці стискали голову все сильніше і сильніше. «Я так довго не витримаю. Не витримаю, не...» Та з того боку дверей почулися знайомі кроки Вона охопила себе руками за плечі і завмерла Чоловік заглянув до спальні Вечеря на столі Жінка кілька разів кліпнула очима Сиділа на краю ліжка Розкуйовджене волосся Скоцюрблені пальці ніг Зупинений погляд Хоч би куди він пішов Цей погляд збирався йти слідом Безмовно, безупинно Яка вечеря? Я нічого не готувала А що там готувати? Розрізав пачку, кинув на воду А все решта їхні проблеми Мусять зваритися, бо інакше не витягну Один, правда, поліг смертью хоробрих